Aipatzen genuen, martsoak zazpi, gazte eguna. E, bueno, Egitar haua, tapiskaut antolak eta aipatu horretik esan barra dugu, ez dela nehen engualdia antolatzen dela endaian, ez da? Ez, bueno, guk e, endaitzik gazteasamladarekin ja irugarren aldian antolatzen dugula, baina esan barra da urten pixkat ezberrina dela, ez dugu gu bakarrik antolatzen lanetik egina eta Aekarekin antolatzen baitugu. Bai, egia zanda, bueno, ba, baitare korrika, emendu gutxeri izango dugu, aeka badauka baitare aktivitate bat, e, lanetik egina da, endaiako, bueno, ma, musikarian elkarte bat, ba, naiko aktibua dena herrian, eta aktivitate ugari antolatzen ditu. Horein arte, merkatu zarri izan da aurrako gune bat, ba, bueno, horien arte antolatu diren ekimen guztiak bertan, e, antolatzeko ez dugu, emendik aurrera, nun kokatuko dituzu zuen aktivitateak, aurralako egon batekin. Ba, gure hori pentsatzen uh -huh. gabiltz, baina aurten herriko etxeak e, baiestatu digu, sapito bat jarriko dutela gaztelu zarren, eta uste dut, ba, martxo guztian hor e, utxiko dutela uh -huh. e, Euskararen hilabetea dela. Ta. Ha, hori da, e, martxoan e, Euskararen hilabetea ospatuko dugan daian, eta hilabetea osoan zer ekimenak e, aktivitatea izango dira. Martxoak zazpi, e, larun bata, egia da... Ez dela asko falta egun horretarako. Zuek e, jadanik e, gitaro bat osatu duzute, zute, pizkabate aurreratu, zer izango dugu egun horretan? Beraz, aurreko urtetan bezala saiatu gara goizean, ba, ekitalditxo bat antolatzen, eta martxoaren sortziaren bezpera dela eta ba, feminismoaren inguruan e, zerbait egiten saiatzen ari gara, seguraski dokumental bat izango da, eta agian baizleri bat edo talertxooren bat, oraindik e, lotzeko dago. Ero eguerdian, bazkal aurretik eh, trikitilariekin poteo batingo dugu herriantzear, eta ondoren eh, bazkaria, eta ondoren eh, monologo bat eh, jon antiguokoa. Uh -huh. Eta horren oandotik, ba, ikusiko dugu orduaren arabera, baina urte niaz baino kontzertu gehiago daude, orduan atxaldean neko goizasiko dira kontzertuak, eta izango dira Doctors Club, Bibala, em borrokan poligon eta ekintza. Uhum, bueno, ba eh, musikaren aldete baitare ere eh, nahiko Niko Zavala estilos berdinak, eta dudari gabe egun osoa ba ongi pasatzeko okera ezin hobea esta. Eh gustiego antolatzeko beh, betiko kontua, guztiago antolatzeko nola zabiltzate eh bakigu ba nahiko saia komplikato izaten dela, ez horrakogun bat antolatzea. Bai, ona urte nola hiru elkartegaren, garen, ba, alde batetik dago arazoa, ba, elkartzeko denak eta bakuitzak bere ideiak eta mm hotzak -hmm. elkartzeko, baino alde ona da ba hiru elkarte izanez jende gehiago izango garela. Bai. Eta gean bakuitzak ez dugulain inbestelan egin beharko ez aurretik eta ez taegunean bertan ere ez. Bueno, saietuko bueno, beti esaten dugu antzeta irratean, aizetan daian edo urrunan edo biriatun e, gazte gaste mailan ekimenak antolatu deialdia zabaltzen dugula noski eskualde on e, ontako, oza, bizilagun e, guztiei, gaztei bereziki, irun eta ondarrebikoi ere eh ez ta kite lantzen ari zarete deialdia Esare sozialen bitart adibidez, ere, zabaltzen ari zarete, pixkan nola antolatu zute guzti hori promozioa? Bueno, ba pixkat beran durgabiltza, baina horrengoz esare sozialetan e, zabaldu dugu gehien bat, eta kartelak daude martxan, ba inguruko herri guztietan zabaltzeko, eta endaian ere behar direlako asko jendeak, jendeak ikusteko zerbait dagoela, suposatzen dut, ba, Ori, endaian banderola edo kartela onde dure mat jarri beharko dugula, Ba, euskal munduan hainbeste ez direnak ere konturatzeko ze azkenean DNI-rekia gara jendeak nista pentsatu bakarrik euskaldunak edo gaudela uh -huh. une dugu hendaier guztiak, den gurukoak, baina hendaier guztiak gogaitenak, ba ondo pasatzera dena batera. Guna, bueno, gazte guna, martxoak zazpian izango dugu, hortik aurrera bentsatzen de baitare, hasi ja, e, asizabetela gauza berriak, ekimen berriak, berrien inguruan boltak ematen bentsatzen zerregin, datozen hilabete begira, ezakiz zerbait aurrera du esakegun, martxotik aurrera zer egiteko asmoda duzue? Bueno, gure helburua da, bai, jadani bertean gauden entzat, edo torriko den jende berriarentzat, ba, Formakuntza inguruan gautzak egitea, ba tailer bai praktikoak edo teorikoak, adibidez aurreko astean egin genuen ba chantilloiak egiteko tailer bat mm -hmm. eta urrengo helburua daukeguna da Pirilaren 17-rako e, ostiral bat izango da antolatuko dugu ba aurkezpen yeah. antzeko bat e, eta nahi dugu bertara benetan hurbiltzea, ba alden jende gehiena interesatu izango litzatekeena zer zerbait egiteko Ba, izan e, frantsesak euskaldunak edo dozein ingurutakoak, benetan genuke aipatu hendaiaer gazteekin ze nola ikusten uten herria eta ze, ze ikusten uten etorkizunerako eta bueno ba helburu nagusietakoa da hori eta ber jendea hurbiltzen den eta fiskat aurrera eramateko gaztetxearen e, galdearen ba, inguruko lanketa e, azken aldian ba, ez dugu gehiageramana Hhh. Osongi, bueno, ba deialdia berriro ere zabalduko dugu. Martxoak zazpian, an e, gogoratuko dugu ze ordotatik aurrera bihatuko den egitargoa. Gezuko 10 aldera. Bai, ziko e, han bertan, eh e, bertan joatean, e, besterik ez duzue Ba uneka, eh esker eh gurean izategatiken gaurkoan. Zuri. Mille esker. Jo.